Och nu frukostklubben med Sigge Fyrst. Underhållning vid morgonkaffet är ett av radions riktiga långköra program. Det sändes från 1940-talet till sent 70-tal. Just det här programmet sändes första gången den 7 januari 1950. God morgon, god morgon, för glatt, god morgon, god morgon vi kör god morgon, god morgon kom du, sent i till natt, god morgon låt att du stör innan vi går ut i dagens jobb och spring och skubb sjunger vi en liten sång i våran frukostlubb god morgon, god morgon vi önskar bära fram en hälsning god morgon till dig Ser det var roligt förra. Nu får vi vinter, nu får vi vinter, Så vi har önskat hurra Nu tar vi källkarna fram Och skidorna på Och ser vi yoga i backen Hej vad det ska gå god morgon, god morgon, god morgon allihop Ni får ursäkta att vi skrek till ett tag om vintern men vi är så glada här åtminstone i Mellansverige att vi har fått lite snö så där har blivit riktigt vit nordisk vinter. Och det är ju desto mer glädjande som det nu är vinterlov för alla skolbarn. Så nu kan de ju få glädjas åt både skridskoåkning, skidåkning och sparkstöttningsåkning och kan få göra vägarna osäkra. Det är faktiskt barnas paradis skulle man kunna säga. Ja apropå barn, ja. Jag har fått en liten barnhistoria Som man kanske skulle tala om nu när vi ändå är i farten Det var en liten pojke Som en dag kom till sin mamma och sa så här Mamma, mamma Säg, hur, hur dags är jag född på morgon? Nej min lilla vän, du är inte född på morgon inte Du, du är född på natten Oj, oj Väckte jag dig inte då? Ja, vi som sagt var vi ropade hurra och det gjorde vi för vintern. Men vi kan väl också ropa hurra för den som har fått sin eh, önskan uppfylld att få höra sin speciella skiva. Eh, kommer ni ihåg, förra gången så spelade vi ju den här melodin ur tredje mannen. Den har önskats kolossalt mycket idag också. Överväldigande majoritet, men jag tyckte när vi spelade den då förra lördagen. och Den kommer i veckans radioprogram, eh, gramofonprogrammet alltså, så skulle vi göra... Lite omväxling så då tog vi de brev som inte hade önskat eh, den skivan och så drog vi ett brev ur högen. Och det blev på samma gång en gratulation till en 90-åring. Det är fröken Hulda Skoglund, eh, Mankholmen Stjernhov som har önskat att få höra Pettersson Berges gratulation. Och här kommer gratulationen. Har den äran! Ja, som ni vet så är ju julen över och nyårsafton och är över och nyårsdagen och, och helgen överhuvudtaget är över så man skulle kunna dra en lättnadens suck åtminstone alla landets husmödrar. Eh, det ska bli lite lugnt och skönt i hushållet, blir det inte det? Ja, så det är vars bara. Ja, så bara vars. Ja, det där det är naturligtvis ett problem. Tänk, tänk om jag skulle be en husmor här bland publiken komma upp och... Och, och, och prata lite så får jag höra hur egentligen hur det är nu när det... Jag tittar här, är den en husmor som reser på sig. Vill du, vill du komma hit och prata med mig ett tag? Jag är så lite inne i de husliga sysslorna så jag vet inte riktigt hur det är. God dag för dig. Goddag, god Vad heter du då? Jag heter Maja-Lisa Majalisa. Maja-Lisa? Ja. Jag heter sikker. God dag, Maja-Lisa. Och välkommen. Är, är du här från Stockholm? Nej, jag är ju ändå från Gnovsky i Småland. Från Ja. I Späolan. Ja. så ja. Och du är husmor alltså? Jag är husmor, ja. För hur stort hus då? Ja, det är min mak och två barn och har två? jag. ja Då har du haft det snärgigt nu över heldagarna Jag ska tala om att det har varit. Har det varit det? Ja. har du semester nu då? Nu har jag semester. Det kanske du behöver. Det tog jag för nio år. Jaha, så du är ju riktigt utvilad nu då. Nu är jag riktigt utvilad. Ja, när reser du hem igen då? Imorgon. Imorgon. Har ja. du några synpunkter på hur det ska bli nu när du kommer hem i jämförelse med hur det är i en sån här stor helg som vi har haft? Ja, det blir nog lika jobbigt nu när man kommer hem. Alltså? Ja. Jaha. <laughs> För nu har ju allting fått stå still när man har varit, hem, varit, varit borta. Ja, det är alltså i ditt speciella fall. Ja. Men hur tror du husmödrarna har de som inte har stått stilla? Jag menar som de inte har stått stilla för menar jag, som inte haft semester. De får det nog bättre nu efter julen. Får de det. Ja, det och och mycket lättnader med mat och så den här julen har väl varit riktigt rolig att i ordning till. Ja, va? det har det varit. Ja, det på alla ja, sätt. Det har det så varit. du är nöjd och belåten. Jag är så nöjd och belåten så. Hur har du tyckt att det var i Stockholm då? Jo, det har varit trevligt. Och du var det här förut. Ja, i somras. I somras. Ja. Så nu har du sett stan från Sommar och vintertid, ja, ja nu tog ordet i mun på mig Anna. ja. Annars hade jag aldrig klarat det här Nej, det är så roligt när man frågar att prata lite själv Har du ja. något mer att säga? Ja, jag tycker Stockholm är trevligt Ja, ja det får jag säga Ja, det får du säga Bra. Det får du visa. det är ingen som ska neka dig Men det är klart så trevligt på vintern som på sommaren är det ju inte Nej, det är det inte Nej, det är Nej. inte Nu kommer vi kanske lite från ämnet också Det här med hushållsbekymren Men jag menar, vi har ju i alla fall fått det att de som har varit hemma och arbetat under hela helgen, de får det lite vilsammare nu. Det får de alldeles säkert, tills påskbekymren börjar. Det var det vi talade om förut, ja. ja. Oj, oj, oj, med påskalasen. Ja, det blir ja, Jag sa det. påsk. Påsk, ja. Jag sa inte pusskalas, utan Nej. jag sa påskkalas. Alltså. Ja, ja. ja. Tack ska du ha, Maja-Lisa. Tack, tack. Och hälsa hem till Småland. Vad ska göra? Tack ska du ha. Tack. Det är tredje gången vi har frukostklubb här nu i den nya lokalen. och. Det finns många under den här tiden som har önskat en skiva som heter Så har ödet bestämt. Det här har förelätt Oskar att repetera på den i tre veckor. Ja, nu står han här och håller handen för ansikt, men jag tror du har väl lärt dig det nu? Kom fram till mig nu Oskar och ställ dig här. Så har ödet bestämt alltså Oskar Rundqvist ska sjunga. Tack. Den gammal sägen lär hästskolm bringa tur Jag har en ovan min död. Varför synes livet helt plötsligt på i den Det lär mot mig som aldrig får. Att vi två kom tillsammans Har nog ödet bestämt Jag har otur i spel Är det kärlekens fel? Att vi dras till varandra Har nog ödet bestämt Som vinden du Kom och föd med det lyckan till mig Mitt hjärta jag ej vill ge Till någon annan än dig All min längtan är du det? det bekänner jag nu Att vi tillgår Mm. Vi vet ju att Andre spelar dragspel och Allan spelar piano och när Oscar inte sjunger så spelar han klarinett. Men vi har en gäst här idag som spelar allt möjligt. Han spelar dragspel och klarinett och piano. Han spelar saxofon och trumpetsyllofon och trombon, grammofon och eh, allt möjligt. Och det är kapellmästare Charles Redland. Charles, jag hälsar dig hjärtligt välkommen. Tack så mycket. Nu sa jag kapellmästare, hörde du det? Ja. Då får jag fråga dig först, hur länge har du varit kapellmästare? Ja, det är ganska många år. det var ganska svävande. Ja, mycket svävande. Det har varit olika etapper också i min ungdom. Men nu sista tiden är det väl omkring 15 år, tänker jag. 15 år. Du säger inte som han då som sa 15 år. Jag har 16 egentligen, men jag var sjuk ett år. <laughs> nej. Det, det, nej, det är inte det. Nej, och inte du har mycket. spelat på olika platser. Har du spelat uh, uteslutande i Stockholm? Nej, jag har varit i Göteborg. Och en vinter i Helsingborg. Två somrar. Furevika en sommar. Och I Båstad, Strand. En, en sommar. En sommar, uh, Vill du ge oss ett smakprov på din kunnighet? Hjärtans gärna. Vad, vad vill du börja spela då? Ja, piano kan vi ta. Piano, du slår dig ner. Känn dig som hemmagosse. Nu sätter sig Charles för pianot och nu får vi höra vad det blir. längre tid emellan för nu för Charles Bosse dragspelet Nu kommer han Bort att knäppa Ja, så så Bye. Tackar dig Charles det, det var en mångsidig begåvning du har Ja det Är det inte, inte, inte som att säga ja. Då ska du höra när jag spelar många instrument på en gång då. Samtidigt alltså Vad sa du? Flera instrument på en gång Går det inte Går ja. med tillgång av radiotjänst Ja så vi går det till då? Jag har spelat in 33 olika stämmor en gång På platta, ett instrument i taget bara byt och och Det var roligt att höra Hör det faktiskt det Ja någon. men den, den låter inte så bra Men vi kan ju spela den lilla Jag spelar sex instrument Låter den så bra? Den låter så bra <laughs> <laughs> Så man kan vi lyssna på den varje fall. Vet du om äh, finns den här? Finns vi ska, det här ska titta Kan vi, kan vi köra den? Ja det är ju härligt när man kan göra en hel orkester alldeles själv Nu har vi dagens kvinnliga gäst Hon heter Birgitta Glans Vi hälsar dig jätteligt välkommen Birgitta Det var för oss hej, hej. Stockholm, det är ju en mycket, mycket, mycket liten del av Sverige så det är väl inte alla som läser Stockholms tidningar så ute i landet så vet de inte vad vi håller hus kanske möjde, möjde. Det är kanske är bäst att jag talar om vad du är någonstans Och kvällarna spelar Birgitta Grans på, på Folkets hus Vad är det? Det kanske du ska tala om själva som spelar där Nej, du får tala om det Ska jag tala om ja. det också? Ja, det heter Folkets uh, revykavalkad Och är inte det... Uh, nummer som har varit slagkraftiga under årens lopp så. No, det mesta är det. Det mesta är det. Mm. Är det gårde som det gjorde då förr i världen eller är det aktualiserat? En del är nog aktualiserat. Och en del står sig det fortfarande. Står är det inte sista året nu som Ragnar Klange har? Jo, no, det sägs det. Det sägs det, ja. Man vet Och det ska ju byggas om det. Och tills vidare så spelar ni larikvällen ja, ja Kommer du att sjunga någonting ur rubyn? Jag tänkte göra det Ett nummer som heter Sensation från 1939 19, Det kommer jag ihåg Då var jag på Folkets hus själv ja. Är det inte Valenius och Rybrandt som har gjort? Jo det är alldeles riktigt Just det Då blir det alltså Sensation från 1939 Det kan se Sensation idag också Ja säkert I blad och blad En serenad Om krig och passioner Och världsrekord I ett akkord Med klang så hårt Vi slukar i Allt om allt Och väntar spänt i nästa spalt En sensation Ja det är det vi söker Sensation Ja det är tidens spöke tonen blir gällare Härjen blir grällare Sensationell vi vill ha en sensation var var minut som går En sensation var var sekund vi får Vi piskas fram i andres fart och genom larmet, ljud och klart En tidens en sensation En vår fläkt ska piska som vinterstorm Fy tidens norm är bli enorm Och himlen blir morgon vår ljus reklam som gör en dram av all kram Å, hjärtans romantik Blir till ett blodrad En sensation från våra bokfabriker Sensation, vi har hur Romeo skriker Hemliga rumstås upp, livet är utan topp Kärlek är bara kropp, vi vill ha en sensation för varje bok som skrivs En sensation Och helst en underlys Den som skulle brinna klart Och värma djupn i blott och vatten kommersion sensation. sensation Vi trodde när freden En majdag kom Och lyckans som Nu vände om Men än står en krigsgud Med dragen pump och stövlar stram Vi har i kram Nu mullar nya hot och redlöst rivar vi mot en sensation med nya krigorlig sensation en blåser vinden farlig jord med din färg och du mot himlens stopp upp som en handfull stopp det blir Tack Julgitta. Som tack får jag fästa den här förhuggostklubbsnålen på dig. Tack ska du ha. Och gå fortsätta. Tack det är så är har man sagt A som är A-sal så får man väl säga B som är Bernhard skulle jag kunna säga. Det betyder att vi har Gösta Bernhard från Casinoteatern här. God Gösta. God dag. Välkommen. Tack. Och jag frågade dig så här tidigt på morgonen har du någonting Lacho utan Boccaccio. Ja... Eller ska du vara med? Ja, vi kan ta utan idag. Till. Utan? utan idag. Jaha, hur, hur är det när det är utan då? Ja, jag vet, de, de fordrar alltid att vi ska vara lite tråkiga när vi kommer från casino. Därför ska jag försöka vara lite originell och sjunga en vistas på morgonen som heter Kyss med godnatt. Så god morgon då? Ja. Mm. väl tala med flickorna? Ja, ja. Var afton när solen i väst går till vila så viskar naturen sitt tysta godnatt Till sina små reden ses fåglarna ila bland skälvande blad efter dagens tapatt Dagvåta ängar med silverpengar och strängar glittra så glatt Varsamt vid julen lättar på kjolen, viskar till solen, kyss mig godnatt med marschalmen måste vi sköta kampanjen Ja, visar vi inte ett brett dollargrin Och bjuder på brännvin och gömmer champanjen Så blir doktor Goodwill en hemsk misterhin Tänk Oklahoma, senator Thomas Trodde på Bromas plan kungen satt Och lyfte på kronan, i roman förvånan Påven pekar på, peka på tårnhand, köks mig god natt Nu ser jag tonen i flottan hären härren efter moderna recept Förosade svavel mest i atmosfären, när man kröpte i vad var det med, ett, håll käft. Lägg dig din hösäck, din trinda sösäck, tung som en brösek, är du din pjatt? Nu sitter chassen, där på madrassen, viskar till bassen, kyss mig godnatt. Vulkanens tromboli, ja förlåt mig, den versen skulle jag stryka förresten, var det var Johanna Neyers som tittade så vi tar bort den där. Alltså. Nu, jag tycker själv inte att är så farlig I versen handlar det om, om stromboliga så alltså att när jag kommer i valsen och nu gör nu utbrott till särskilt tariff Och Ingrid flög sin Roselin om hals Och skrev till Linsman att nu är det biffat alltså det var ju versen att det är inte så farligt Och det förrän inte heller farligt Tycker han handlar om sömnlösa nätter och, Som har Petter fickan räkna getter Och ett får som var svart alltså. Och Ingrid hon räknar tills natthimmeln Bläknar och räknar och slutar med kyssmången Att jag tycker inte är så farligt Men eftersom man har sagt att jag ska stryka Så tycker jag att vi ska stryka så. Vi hoppar på nästa vers istället. Nu har Karin kock resa från stadsrådstolen I riksdagen vattnade så många blick Och gubbarna sa att de saknade kjolen Fast nog såg de lättade ut när hon gick De vinkar i knippa, Karin hon trippa Som från en hippa i sin höga hatt Erlander han skymta, bland de förkrymta Och julgrisen grymta, kyss mig godnatt när Sigge höstas tog frukostsemester så purrades Loffe och kom hej. På julaftonsmorgon så bytte de gäster och så Loffe gick hem sedan han för sig. På vägen till sängen vid ängen sjöng han refrängen och önskade att av frukost Sigge, ni vet den där piggen som aldrig vill ligge nödrymma så alltså, kyss mig god natt. Tackar dig hjärtligt just att jag att man figurerar i, i viser också. Vi har, vi har ordningens upprätthållare här idag. Jag ser att vid kaffebordet så har vi en, en konstapel i uniform. Vi jag kom fram till mig ett tag. Jag måste, måste veta vad det handlar om om vi står under uppsikt. Sigge heter jag. Vad heter du? Nisse heter jag. Nisse heter du. Eh, vad gör oss den äran? Ja, jag skulle gå på prökostgrubben bara och hälsa på ett tag. Det gjorde du rätt i. Och, men du är ju uniform. Ja, jag har gjort nattur. Har du som det? det heter. Ja. Jag har tjänstgjort patrullerat i natt. Här, här utanför? Jaha. Så det är lugnt och tryggt här då alltså? Ja, åtminstone har det varit. Medan du har varit ute, ja, Nu, ut. ja, ja, ja. ja. ja. Hur känns det att gå på nätten nu när det är ganska kallt va? Det är rätt friskt. Ja. Det, var här, det biter i skinnet, särskilt om näsa öron. Det är alltså det oskyddade partiet med andra Ja, ord. just det. Ja. Går du, du börjar klockan elva på kvällen då? Jag börjar elva på kvällen och slutar 7 på sjukområden. Ja, du har lite rast Ja, så. nej. Så här otäckt kallt som det är nu så går vi två timmar ut och två timmar inne på station. Tjänstgör in Tjänst på station två ja. timmar. Det är så kallade halvpasset. halvpasset är det, ja. Ja. Då kan du behöva lite kaffe nu då. Ja, jag du är jag hjärtligt välkommen det. varje lördag morgon att dricka kaffe här. Vi ska i fortsättning känna oss väldigt trygga när vi vet att du Nisse går här utanför. Tack, tack ska du mycket. ha och tack väl, tack. välkommen tillbaka. Vi har försökt någon gång att ha allsång på, på söndag eftermiddagarna. Tänk om vi kunde ha det nu eh, på morgon också Vi kan väl göra ett försök Kan ni den här visan Anna-Maria Så hjälper ni mig så får vi höra hur det låter Nu smäller det i seglen och skutan Hon kränger och saltskummet stänker I mot väl och i mot Hon dansar på vågen som flickan där hemma dan farit veg velli byl o a maria a maria Som nattvinden rupar Under stormmolnens tunga Och flygande jakt Jag drömmer om sol Över steende hagar När stilla jag står här På vakt O, oh, oh, oh, oh. Kan ni ha för hjälpen? Ja, nu har klockan blivit så mycket så vi hinner inte mer idag Vi får tacka för oss för jag ser att om jag ska vara exakt på tiden nu så Nej nej nej nej nej Eller nej. du lyssnar Nej nej nej, nej, nej, nej. O, nu, är han, här, nu är han här igen Vad är det här? Det är herr nypomblom som kommer Vad har herr nypomblom på, på hjärtat idag då? Ja ja Eller Eller du lyssnar var går knäpp inte av radion innan jag hinner göra ett fint upptalande I anledning av radiotjänst 50-årsjubileum Nej, nej, nej, nej. stopp, stopp, stop, stopp, stopp 25-årsjubileum är det Ja, ja, det sägs så ja. Men vi som har suttit och avlyssnat alla programmerna under hela tiden Vi har en stark känsla av att det måste vara minst 50 Min hustru Kajsa är lika kokent Hon drar också av 25 år på sin ålder Jo, jo Det var det jag skulle säga att herrbror Sven sa här och dann att mikrofonen är fyllt han kunde inte begripa att det inte kunde gjorts vackrare under de här 50 nej, förlåt, tjugofem år. För min del så anser jag att skenheten inte ska sitta i mikrofonen, utan i det som vi radiotalares säger. Är du lyssnar, mikrofonen måste se ut som en ajovis burk. Jag älskar den ändå. Den förmedlar den djupa visheten, den klara tanken, den strålande hymmeln och det varma hjärtat i hela mänskligheten. Det det stora andarnas bildskap En Åke Söderblom En Johan Blöt, En Nypomblom Ja mina lyssnare Jag är stolt över att vara radiotalare Och jag älskar mikrofonen Att jag när som helst skulle kunna äta Jag ber om ursäkt för det plötsliga avbrottet Nu var det så att Herr Nypomblom råkade svälja mikrofonen Nästa gång ska vi be honom tala i en ansjovisburk istället. Ja, nu har vi ingenting mer att bjuda på idag. Nu ska vi se klockan har blivit eh, 7: 41 och 0. Och vi säger tack så hjärtligt för idag och så hörs vi nästa lördag igen. I Fråkostklubben hörde vi förutom Sigge Birgit Birgitta Gösta Bernhard, Charles Redland, Gunnar Felenius samt André Walter, Oskar rundtvist och Allan Johansson. Programmet var som vanligt arrangerat av Roland Eivort.